Cumprimento a senhora presidente, eu cumprimentando, eu cumprimento os demais vereadores dessa casa. Com permissão também, seu presidente, cumprimentar as pessoas que estão no momento aqui nos ouvindo, como também pelo meios de comunicação. Senhora presidente, quer dizer que me preocupa algumas coisas no nosso município de Itacoara. Estou acompanhando, de uns tempos para cá, a senhora presidente, dos gastos que a senhora fez um banheiro, Uh, com algumas coisas que a senhora fez dentro da Câmara, vereadores que dizem que gritam nesta casa, que precisamos de dinheiros para comprar medicações que estão faltando no 24. Senhora Presidente, eu quero dizer que até estou assustada, porque no momento que foi eleito um prefeito municipal e tem um orçamento e o prefeito tem que trabalhar com seu orçamento e a Câmara de Vereadores tem um orçamento e a Câmara que tem que trabalhar e ordenar os trabalhos do presidente e sempre devolvendo o dinheiro que sobra assim com as nossas economias, que a gente parabeniza essa nossa Câmara de Vereadores de Itacoara, que sempre devolve o dinheiro. Eu quero dizer que me chama muita atenção um trabalho que a presidente desta casa está fazendo E algumas outras coisas para trás que aconteceram que a gente não tem conhecimento. Quando eu, fui, quando eu fui presidente dessa casa em 2005, senhora presidente, eu peguei uma herança maldita, todinho o prédio, a parte de baixo para concluir. Tinha aditivo a mais, tinha tudo. E esta vereadora tinha um orçamento de 2 milhões e 200 mil reais. Dizer que o senhor Nelson foi presidente na época, a gente se lembra bem. Eu gastei... Com a conclusão, senhora presidente, do prédio, da Câmara, a parte de baixo, quase um milhão de reais. Tudo que eu tive que fazer. Eu devolvi, final do ano, que ajudou muito dessa terceira pagar, que o prefeito pagou na época, dos funcionários do hospital de Itaquara. A gente sim, quando a gente tem economias, a gente pensa em devolver. Mas, senhora presidente... O prefeito está misturando as coisas, quer confundir a cabeça do nosso povo taquarense. A culpa, tudo o que está acontecendo, falta de remédios, coisas que tem, o compromisso que a Câmara vai ter que devolver e comprar, quer dizer uma coisa. Uns meses atrás eu peguei um contrato de aluguel do no prédio da SAMU de Taquara, que a SAMU faz uns três ou quatro meses que entrou e já estava sendo pago o aluguel oito meses. 3.500 reais por mês. Isso é muito grave, senhora presidente. Não estava a samular, isso já estava sendo pago. Também quer dizer que isso tá sendo dinheiro muito mal administrado no nosso município de Taquara e ele está preocupado e distorcer diante a população que a câmara tem alguma coisa a ver. Também dizendo, senhor presidente, que todas as sextas-feiras o povo tem que começar a se ligar nisso. Toda sexta-feira, o prefeito municipal tem um espaço de 15 minutos na nossa, né, Rádio Taquara, que presta um belo trabalho dentro da cidade de Taquara de comunicação, e não é eles o culpado, e sim o prefeito municipal. Esse espaço é para ele expor, para colocar para a população o que ele está fazendo como prefeito dessa cidade. Mas ele não faz isso. Ele paga 1.800 de R$ 1.200 toda sexta-feira, tá? Para Falar de vereadores Responder algumas críticas de alguns Munícipes que cobra as coisas ele Às vezes é arrogante, agressivo Debochado Quem é que está pagando isso? Nós, povo de Itacoara Aí a Câmara coloca dinheiro no ralo Não, a Câmara não está colocando O orçamento deles no ralo Quem está colocando o nosso dinheiro Que está indo pelo ralo se chama prefeito municipal de Itacoara Mas é muito fácil Ele ir para a rádio comentar, falar de vereadores, largar nas costas dos vereadores, que o povo não passa a ver o que ele tá deixando a desejar. A incompetência dele de governo no nosso município de Itacoara. É isso que está acontecendo. O povo tem que se ligar nisso. O vereador tá aqui, tem que cobrar, eu vou cobrar, eu vou fazer justo do meu salário. Eu tenho que cobrar. Passou cinco, seis meses um castramóvel guardado dentro do de mar Secretaria do município no pátio, pagando o veterinário. E assim vai, gente, quantas coisas tem, aluguéis faraônicos, e dizer uma coisa. Tem secretários, me desculpa o que eu vou dizer aqui, porque nós temos belos funcionários públicos trabalhando. São mandado às vezes, por secretários, mandado pelo prefeito para ter que ficar quieto, porque não pode fazer o seu trabalho. Dizer que quem é bem pago, seu Nelson, tem que defender e não faz o trabalho que tem que estar fazendo. Hoje nós temos mais uma coisa que veio nesta casa, comentário a respeito das rodovias, do, da, a respeito aí do Dair, do, do, do, do governo estadual. O responsável, porque acontece que tem que participar, que tem que fiscalizar, estar junto com as obras estaduais dentro do município de Itaquara, principalmente, se chama prefeito municipal. e ele é omisso essas coisas. Ele prefere, senhora presidente, de estar criticando, falando oba-oba nas, nas entrevistas e não dizer nada com nada, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acompanhei e cobrei muito do prefeito Délcio quando eu fui vereadora. Mas o prefeito Délcio apresentava para a população o seu trabalho, as Deve suas construções, alto, o que ele fazia dentro da cidade de taquara E hoje o excelentíssimo prefeito Tito só faz fofocas. Ele só faz intrigas de vereadores um contra o outro e a população. Meu muito obrigado, senhor presidente.